Grau. Ara, eh, eh, ara mentre esperava que arranquésseu el programa en un compte de Twitter i se m'ha oblidat el nom i que em, que em disculpi qui ho ha escrit Si eres del Barça, este és es tu lugar El Don Cas He vist un tuit que deia Beckham 2003 Haaland 2021